Hyel welkom aan almal wat ingeskakel is op hierdie 6 dag van November 2020. Ons het week op vrijdag uh, die 22ste program uitgesaai van ons op die Horizon program met die baie talentvolle Christian Baardman alias uh, Christian Krysner as ons gas en weer eens was die terugvoer baie oorweldigend en positief. Dankie aan almal wat reageer het. Hierdie week gesels ons met Chrissie Rousseau alias Chrissie Klits, wat uh, ek glo as Koolmaats sal haar onthou as uh, Chrissie van der Skyf van Koster. Buiten dat Chrissie nie net die glanswereld van die muziekbedrijwig is nie, het sy ook heel wat uh, TV-produksies help scheep. Baie welkom in ons uitsending vandag, Chrissie. Dit is vir my een groot voorrecht om met jou te kan geseld. Baie dankie dat jy ingewillig het om ons gast te, weer, uh, te wees vandag, ek waardeer dit. En baie dankie Ludwig, dit is groot voorrecht, dat uh, jy bereid is om onderhoud met my te voer, op jylle radiostasie, 1000 dankies daarvoor. Uh, jou uh, vroege wortels is van Jermiston, waarna jy op kosterschool gegaan het, en jy woon nou al in uh, Ventesdorp, het jy jou hele skoolloorbaan op koste voltooi, hoerskoel en laarskoel? Ja nie jong, ek is een plattelandse nooi, ek wil glad in die stad blij nie. Ek, um, die wat ek kan onthou het ons op een stadium in derbaan gebly en ek onthou ek was in graad 1 geweest dus ek, uh, uh, my ma wil my in een Engelse skool sit en volgens my ma uh, want ek kan net Kan dit, ek was vijf toe ek school toe is, ok, so ek kan dit so lekker rondhoud nie, maar sy sê, do ek nou by die school aankom, to sê ek vir die juffrou, sy moet mooi verstaan, ek is Afrikaans, en toen is my ma my noodgedwongen in die Afrikaanse school sêt nou my paal is Afrikaans en my maal is Engels, so ek is so, so bykie van alles so bykie bilingual uh, maar die Engels val my soms so bykie <laughs> omdat ek maar my skooloolbaan uh, in Afrikaans gedoen het daar vanaf het uh, my maal achtergeblei in Natal en ek het in my oma groot geword en hulle het vir paar jaar in Brunanda geblei uh, dit is daar in Gautingse wereld uh, ek denk ek het graad 2 standaard 1, standaard 2e dag gedoen en uh, toe het opa op ons gekry op Kolster as die statiemeester uh, daar jare en ja, vandaar af het ek in Kolster school gegaan uh, wat vir my verskrikkelijk lekker was dit is Dis een ander atmosfeer as dit een plattelandse doorbees. Eén slechte ding van een klein doorbees, die mense om jou weet baie meer van jou bezigheid as wat jy self daarvan weet. So, ja, maar, maar ek sal nooit in my leven in die stad kan aanpas. Nou is werk gereeld in die stad, so ek sien hoe dit daar is en ek voel rarig nie tonig my te vat om my brood te koop nie jy weet by ons is daar nie eers een robot nie, dis nou natuurlijk hier opvindt jy nienige uh, skoolconcerte, skoolkore of kansweestruide deel kan gedeer nie jou skooljare wel Ludwig uh, dis en ek baie snaaks, want hy um, het my uit uh, die skoolrewee uitgegooi en gesê kan sin nie sing nie Maar die grootste rede daarvoor, en ek krijg eindelijk verskrikkelijk lekker, mevrou Kog, as jy luister, <laughs> um, hulle forceer jou as jy in een schoolkoos syng, om in sekere note te syng, wat nie noodwendig gepas is vir een solo kunstenaar nie. So, en dit was al hierdie vreselike high tone goeikies wat hulle wou hee, hulle moet syng in hierdie, ervisie en goedjies wat wat vir my nie lekker was nie. Ek het 'n meer 'n alto stem en uh, ja, daar daar het hulle my uitgesmey en gesê jy moet gaan sit jy maar daar in hoekie, hoor. Uh, wat die uh, kindswetredes aanbetref, ag nee, wat ehm um, ek het nie regtig aan sulke deel geneem nie. Ek moet toch sê my man is eintlik 'n musikant. Hy was in die army, het, hy was 'n deel van die band en al die dinge. En toe ek met hom nou getrou het, toe um, het die liefde van muziek eindelijk meer op my gegroei. Uh, ek het als jong meisie, ach, dan leek langs ouma op die bed, dan maak ek my eie liekies op, maar ek, <laughs> ek dink jy rarig, uh, dit is rarig noembaar nie, maar um, my, my muziek loop aan het eindelijk begin as gevolg van my man. Ek het uh, relatief laat begin met jou bedrijwig hier in die muziekwereld, was dit nog maar altyd een uh, gedachte wat jy een dag betrokkig zou raag, uh, jy weet van die begin af? Ja, soos ek nou vroeger genoem het, genoem het weet, ek nou met my man getrouwd is, en hy is absoluut een muzikant, hy het sy kitaar altyd by om, en hy singlikies en gaan te kere. So het ek maar altyd saam gesing, uh, en wat baie snaaks is, ek en hy kan glad nie um, diezelfde toon word uitsing nie. Uh sy noot is vir my te hoog of te laag. En nou weer anders om omdat ek het, ek ek is 'n B flat cool. <laughs> so ek het sukkel so nog. Ek is 'n B flat weer of 'n D. So ehm um, mans kan eintlik in my noot sing. Um, daar is van hulle, maar maar dis daar, daar dit is nie 'n maklike noot vir 'n man om in te sing nie. Ehm um, so ja, ek het ek het met hom begin en ag die klanktoerusting is mos nou maar daar en As ek nou lisset versing, dan sê ek vir omgryp jou kataar en dan syng ons een bykie in die type van ding. En uh, so het hy een show gehad by Groot Mariko. Nou dit is so'n plek hier tussen die narens en aarens naal my verking. En ek sal nooit vergeet nie, dit was een klomp bikers wat nou uitgenoe is vir hierdie ding. En kyk, dit is uitgevat, wat ek sê daar was so'n vrou gewees wat alles goud aan het en dan sy nou hierdie gouwe bike en alles en so is dit nou my soos my debietoppie verhoog, kan ek maar sê <laughs> maar elk geval so doen Philip sy sê en hy sê dit vir my, ek het nou jou beerd, maar nou is ek soos en verskrikkelijk bang, en my oor is toe ek wil die mense nie sien nie maar ek bewe so erg, dat ek nou maar die maaik en die maaik stand, hou soveel so dat ek my tan het en die maaik stand, en ek sal nooit vergeet nie ek het nog Christeburg Salone Sky gesing en my oog is stuif toe En nou sing ek vir jy, kijk, is, is, is, da is niks fout met hulle nie, maar hulle is nogal intimiderend, kan ek maar sê. So, so ek is so bang, iemand, iemand jaag my van die vroeg af. Maar elk geval, toe ek nou daar klaar is, en ek maak my oor eventueel oop, te kry ek een standing evasion. Die eerste keer wat ek op die vroeg staan, maar ek is doodseker. Dit het nie gegaan oor het ek so mooi gesing het nie. Ek denk dit het gegaan oor het hulle kon sien. Kijk, hierdie goal is piepie bang, oor, <laughs> so, ja, dit was my toetrede to die muziekwereld, en ek moet eerlijk wees, ek dink as hulle my daar van die verhoog afgeboot, na het ek nooit weer een nood verder gesink nie, <laughs> so, dit is waar het begin het, en dit is many, many moons ago. En jy uh, noem dat philip jou man, ook betrokken was by optredes tijdens die Nebelwinkel promosie tydperk, die uh, twee van julle door muziek ontmoet, uh nee nee ek en Philip sal nou desember oor 'n maand aan uh, man en 'n bietjie gaan ons 28 jaar getroud wees. So, dit was lang voor dit ons met die meubelwinkel uh, betrokken was. Uh, dit was net 'n uh, hoe sê laas dit papre moet jy maar skep, hè? Nee? So, dit was uh, in een periode gewees, die mebelwinkelpromosies, dit was soos die Gryvie-trein en allemaal het omgeklim oor. Die Lances, die Mets, die Achta, al die, baie van die grootnaamheid ook, uh, uh, um, en we die mebelwinkelpromosie so, het eindelijk na ons mekaar ontmoet, die man gewerk, en ja, het dit as jy het eindelijk na ons mekaar ontmoet, ek het eindelijk vir die man gewerk, en um, ja, het uit die bakkerij gehad, geloof dit as jy wil, en ek het vir hom gewerk en is eintlik 'n baie snaakse storie wat daaraan vermonde is nou uh, ons was geregtig in in die in die, die bakkery uh vir 'n vir 'n en dan 'n pakkie chips en 'n 'n koeldrank per dag wat ons verniet kon kry en ag dit het net nooit vir my reg gevoel nie so uh, ek het nooit Uh, rarig dit gevat nie en um, ek moest die band spak wat toen hy nog warm is en ek kyk links en ek kyk rechts en ek wil nou basis band steel, ok en die moment toe ek hy band hap, toe ek so opkyk toe kyk ek in die baas vas nou is dit een gespotterij oor die ding Nou sê ek, ja, nee, ek, dien nog steeds my vonnis uit as gevolg van daai man wat ek gesteel het. So ja, dit is eindelijk waar ons ontmoet het en ach, van daaraf is dit uh, geschiedenis. Twee seens in die huis, Doon en Reino, onderscheidelik 23 en 18 jaar oud, is hulle ook betrokken by die uh, muziekdinge van die familie? Oké okay, Ludwig, ek want uh, dat net vir jou so in lig. Ek is nie net een musicant en een sanger nie. Ek is ook een producer. Nie net van klank nie, maar ook van uh, video en uh, uitsaai producties. So, beide my sien is betrokken uh, in die opzicht van meer die uitsaai video kant. Uh, alhoewel my sien doe aan speelgitaar, hy het homself geleer. En hy doen ongelooflik goed met dit. Hy wil graag singen. Maar hy het nog nie daar selvertrouwe om, om dit op die verhoogte doen nie, as ek het nou so kan stel. Maar ja, beide stel belang in die familiebesigheid, so ek dink dit beantwoord daarom jou vraag. Sal jy hulle aanmoedig om musiek as een loobaan na te streef, uh, indien so, hoekom, of hoekom dan nie? Weet jy, weet jy, van my is dit verschrikkelijk belangrijk as ek kind dit wil doen dan sal ek hulle ondersteun maar ek as ouwer gaan hulle verseker nie vooseer nie dit is een moeilike loopbaan en dit moet, hoe kan ek sê in jou aarde wees, jy gaan sterk genoeg persoonlijkheid moet hee om een muziek na te streef, want dit is een moeilike bedrijf kijk, jy kry verskillende genres jy kry mosma jou opera en jy kry jou rak en jou pap en jou rap en al die dinge en jy you're not gonna please all the people all the time so jy, jy gaan mense kry wat uh, teenkanting gee jou uitspraak is nie recht nie of um, ek hou van klassieke muziek en jy sing rock of ek hou net van gospel muziek en jy sing sekulair so jy gaan rarig dikvel moet he en doen wat jy verlief is en uh, jy moet het doen um, not to impress to express, verstaan jy so, um, dat is baie jy gaan ek trap op niemandse toon nie, so nie, maar baie ouders het een droom gehad om een dag een uh, muziek sterdalk te word, en dan wanneer die kinders kom, dan wil hulle hulle droom op die kinders afdoen en daar is nie vir my recht nie so ek het hulle nog nooit, ek het een opnamekje van een um, uh, uh, uh, ou-Afrikaanse evakaliekje wat, my laatie was 5 toe forseer ek hom om die ding te sing, nou net so vir die lekker, en ons het nou nog, hy is nou al 23, maar uit te sien doen, en dan speel ek het vir hom terug, en sê, o nee, mama, gooi weg, gooi weg, en sê ek vir hom, nee, man, dit is, dit is, ou, oh, memories, daar, jy weet, hy het nie is julliekie gekend, mama, gooi hom in, in die opname atelier, en ek sê vir hom toe, laat jy sing, maar nou ja, dit was nou maar verpreid gewees, maar nie, ek sal hulle definitief nie forseer, nie. Daar, enige trutel dieren in julle teiste? Lietweg, jong? Um, ek dink ek is liever vir my dieren is wat ek vir mense is. Uh, hulle is net, uh, hulle gee liefde sonder, sonder enige verwachting. Ek is een woosje wiener fan. So, en dis my hartseer, ek het nou onlangs, het ene by die erf uitgeglip en hy raak geru in die pad so ja, ek treur nog so'n bykie oor daai ding en het was my, my eerste en my my oudste woosie gewees, ou myloukie, maar nou ja dit is uh, daar gelaat Maar ja, ek het vier van hulle, en ja, hulle slaap saam met ons in die bed, hulle is soos kinders in die huis, en ek sê, moos, dit is hulle huis. As mense kon keur en hulle het een probleem met my honde, dan weet hulle waarmee ek te vind. <laughs> so, ek is baie erg oor my dieren. Er daar uh, enige muziekinstrumenten wat jy kan speel, of uh, buiten die wat jy kan speel, is daar enige wat jy wens jy kon speel? Uh, ek onthou as kind, Ludwig, het ek, uh, my een vriendin het gitaar, ek was vriendin met een tweeling geweest, die een was uh, het gitaarlese gekry, en die ander ene kie klavierlese. Nou ek het so even met die gitaar regekom, ek kon Blue Eyes Crying in the Rain speel, dis dit. Maar die klavier ding, die hande wil net nie saamwerf nie, die een hand wil doen wat die ander hand doen, so ek het nooit by die klavier regekom nie. As ek baie hard probeer, sal ek miskien met die driehoekie recht kom. Ek speel geen instrument nie, maar ek weet nie of al fout is met my en of ek uniek is nie. Maar ek sal skryf en dan sal ek die melodie in my kop klaar hee. So ek weet wat ek wil hee. Ek het net iemand nodig om om, om dit te doen. En dis waar Philip in want hy speel gitaar en hy kan bykie klavier speel. En uh, ja, ek kan op die keyboard kan ek die codes druk om te sê, ok, dit is waarom toe die liekie gaan. Maar uh, instrument speel? Nie. Nou, Ludwig, het my nou gevraag om 5 liekies uit te kies. Um, vanaf my debietalbum gaan ek my titels net uh, nou inzit en ek gaan uh, Papa's Music and Kies. Die julle album, Papa's Music and uh, Album wat in 2010 vrygestel het is Alles Muziek uit my eie pen uit Muziek en uh, of uh, Lyriek en Melodie. En hy was uitgegeet dier uh, Fantasia destijds, was het Fantasia te woordel naamd Arend. En ek wil nou nie te veel brek nie, maar hy was beskikbaar op uh, C&A's top 10 rak. So ja, uh, kiddo's vir my vir daai ene. Maar nou ja, vandag sy, sy muziek is baie moeilik het om, om, om het op die rak te kry, want alles uh, gaan oor digitaal toese. En die independent artist kry koning vandag. Uh, ek dink nie die labels is meer so relevant soos wat hulle was in die ouda nie. Maar goed, kom ons luister na my titels net. Papa is my sekund. groot voor pijn en paas en liefde hier aan my sy. As ek val en zeer krij het paal my te soek als rege krij door die jare my ook maar gro so'n kleine kalvoet kent Papa het soms ook maar met my bekleid ons dood te bier sik ek, ek toch maar so goed raag gekry met ons vietse Story. en uh, ek hou baie van die muziek video van hierdie uh, ene op YouTube, het laat my so terugverlang na jou kinderse kinderjare. Ek sien uh, met die vrystelling van jou full country album, Country is Your Way. In 2014 is daar nege oorspronklike snitte, geskryf dier Lennels Kaafsma, Pauline Matthews en Ronel Holtzelsen. Is daar enige van jou muziek wat jy self skryf en toons het, Of uh, het jy iemand anders wat ook specifiek vir jou liekies skryf? Nou sê uh, Ludwig, ja, weet jy, um ek skryf self, en ek skryf vir baie van ons klient, ek is meer een eienaar van Angel Music Studio Productions, en ons het al ver oor die 60 vol klankprodukties gedoen, ver oor die 100 muziekvideo's gedoen, uh, die type van ding. So, ek skryf, en um, die ding is net baie keer dan raak een oude Jy, weet, jy moet in die baie wees om te skryf. En jy sal sien my eerste album, my debietalbum, soos ek sê, kom alles uit my eie pen uit. En dit is een baie persoonlijke album. Daar is een likkie vir, vir mama en vir papa en vir ooma en, en die meer. Met my volgende album, uh, ons werk met so baie ongelooflike likkie skryvers. Dat ek besluit het om van hulle materiaal te gebruik. Lennart uh, gebruik, Lennart Skafsma beskryf um, ongelooflik country, sowel as Pauline Matthews. Ronelle Holt salse net die liriek geskryf, ek het die melodie gedoen van Science and Sinners. Dis, dis die ene kie wat sy die um, woorde gepen het. Uh, ek het net gevoel, ek wil hulle graag ook ondersteun, so 9 oorspronkelike country nummerkies uh, op die country album. Watse thema word jou likies uh, of meeste van jou likies dan op gebaseer? Uh, Ludwig, oh. dit is een van my, um, ek kan nie likie sing, as ek om nie voel binnen my nie, as hy nie vir my een betekenis het, nie, het sê dit nou oorspronkelijk, of iets het dit nou a cover is, uh, dit moet vir my iets beteken, so daar, die covers wat ek wel sing, um, so is God's Gonna Cut You Down, van Johnny Cash, ek myn, ek dink nie, daar is een vrou wat die likie sing nie, maar dit beteken vir my baie, want maak die saak wat jy doen nie, die heren sien alles, En as jy verkeerd is, hy gaan vir jou, hy gaan jou roer. Hy gaan jou roer. Al denk jy niemand sien jou nie, die heren sien jou. So, daai liekie het bijvoorbeeld vir my een betekenis. So, dit gaan oor um, die lewe, dit gaan oor liefde, dit gaan oor depressie, dit gaan oor seerkruid, dit gaan oor iets waarmee ek kan vereenseelig. So, die liedjes wat ek sing is, is fijn gekies. Ek is nie een crowd pleaser nie um, jammer om dit te sê maar ek, ek is nie een crowd pleaser nie um, as ek die dag in die baie is om een liedje op te neem wat wat rarig uh, vroelik is en ouwlik is dan doen ek dit. En as ek een liedje soos Unwell wil sing omdat ek in so een baie is op haar stadium dan, dan doen ek dit. Een genre wat ek baie lief is vir, is die oud-tijdse country, ek nie country, nie rock'n'roll, soos please white shoes, en, weet die wat jy, jy kan net nie stil sit nie, die, die is vir my, past dit vir my die beste by my stem, maar ek kan vir jou country, pop, rock, al die goekies, is vir my lekker om te sing, die betekenis van die liekie, is net vir my belangrik. Jy self moet te klassificeer in een genre, Uh, wat sal het wees, of uh, een maar een uh, weie spektrum. Wel, ek denk die mense het my leer ken as ‘n Afrikaanse zangeres met papa's en mysekind, waar well, daar was een paar country nummerkies daarop, ek het groot geworden met country, Um, dit is wat opa geluisterde, dit was opa sy so grootste liefde, so ek het nie die geis, en daie type van goekies, uh, weet in my oore gehad as kind nie. dit was meestal Charlie pride en Don Williams, en weet um, Sally Bolton, Lance James, da, daie type van mense, wat opa na geluisterde, so ek het groot geworden met country, so my wortels leed daar, maar ek is bitter lief vir rock, uh, vir, vir pop, vir, um, soos ek vroeër gesê het, jy weet dit dit moet net van my 'n betekenis het. Ja, 'n Operra sing of een 'n verhoogstuke musiekverhoogstuk 'n 'n rol gespeel. Ja, uh, Ludwig opera, um, dit is nou wat personal preference en kom, ek is ek kan dit sing en ek het dit al gesing. Ehm um, Ek het nie een baie sterk head voice nie. Kijk, opera sing jy uit die keel uit meestal. Ne? Dit is moest my baie hoog. So ek het meer een altylaar type stem. Ek kan vir jou baas sing as ek moet. Maar, um, die opera ding is nie vir my a favorite by my nie. Ek het een keer uh, my, my oom is oorlede in een motorfiets ongeluk gewees. En my tanni het gevra dat ek asjeblief uh, jy weet Amazing Grace moet opneem. Nou dit is die oud-traditionele manier van dit syng is my baie hoog. So ek het het gesyng, en ek het vir hulle allemaal gesê, as julle flippend vir mense sê, as ek wil al syng is al moeilijkheid. Omdat ek nie rarig een groot liefde vir die genre het nie. Een man wat opera syng is my bitter mooi, maar um, weet, ek hou van een wat wat laag is, uh, dit is nou maar soos ek sê, personal preference, da is niks fout met iemand soos Mimi Koertse nie, ek het groot respect vir vir die genre, maar as dit by persoonlijke smaak kom, nie verhoogstukke um, in ons kerk as jong hier het ek in verhoogstukke gespeel maar nog nooit in in een baie elaborate theater weet Hoe kan ek sê, as groot mens nie, nie, ek sal graag daar ondervinding wil heen, maar uh, nog nie op hierdie stadium nie. Jy en uh, Maritza het saam een gospel album opgeneem, is dit net die gospel wat jy saam gesing het, of is dit ander liedjes wat jy ook uh, saam opgeneem het? Goed, ja, op daardie stadium, Ludwig was maar het sy nog in Johannesburg geweest die ons besluit het om een dood album saam te doen. En um, dit was baie lekker. Sy het nog nooit in haar uh, uh, loopbaan, een uh, gospel album uitgebreng nie en ek ook nie. Maar ons wou nie normale gospel doen nie. Ons wou, ons wou rarig Uh, bieke anders wees, so ons het I'll fly away, en, en, uh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, die type lekker gevoel likies, het ons besluit om op te neem, daar is a paar traditionele likies op, soos ene kie wat ons al met Lance doen, soos Whispering Hope, uh, wat nou meer traditioneel is, so ons het a paar van die traditionele nommerkies, het ons ook daar op, maar ons wou bieke meer, ehm, um, een geest van vreegte uitbring in die gospel album wat ons saam gedoen het. Ons het natuurlijk op, op, op ons uh, shows, het ons nie net uh, die gospel goed gedoen nie, maar het sy het haar likies gedoen, ek het my likies gedoen, en dan het ons van ons gospel album af, het ons een paar likies so saam gedoen, so dit was sy ons saam, ek ons saam, sy ons saam, so het ons nou maar die, die uh, vertoonings hanteer. Daarover uh, gaan die melodie toekenings, wat julle vir daar die album uh, toegekend, Ja, die Melody toekennings uh, word gehaald door a uh, uh, community radio station in, in Van der Beylpark area en dit is al vir jare wat hulle melodie toekennings um, uh, weet gee, dit is amper soos Marie Goumas uh, en dit gaan maar basis oor die country genre en, en alles wat daar gebeur, so uh, Marius de Vos anteer dit gewoonlik en ons was as album ek dink gospel country album van die jaar was het ons die toekenning verontvang. ontvang ek was ongelukkig siek ek het griep gehad in daai tyd so ek kon nie die event bywoon nie maar dit was een ongelooflike gevoel om maar dit was natuurlijk daai uh, om om so 'n toekenning te kan ontvang wanneer jy optree het jy 'n orkes wat saam jou optree of maak jy gebruik van 'n vir begeleiding Weet jy, Ludwig, in vandagse tyd, die, die uh, venues wat jou boek, hulle is baie, uh, hoe kan ek sê, se, seinig. <laughs> hulle wil nie rarig baie betaal nie. En wanneer jy met die orkest optreed, dan stoot dit jou, jou prijs op, want obviously jy met jou drummer betaal, jou guitarist betaal, al die type van dinge. So dit sal wonderlik gewees het om met die band te kan optreed. Maar ongelukkig, um, kostige wijs is dit nie raarig, die moeite te waard nie. Uh, dalk en dag, as, as oude groot naam maak, dan kan oude dalk bekostig. Maar op die stadium nie, ons gebruik maar backtracks wat ons maar vervaardig en gebruik dan, of soos jy dit noem, technologie. Ons <laughs> gebruik technologie voor begeleiding. Sien met uh, die covid Uh, grendeld uitperk, is daar baie van die kunstenaars wat uh, livestreaming op Facebook en ander media gedoen het. Het jy al soeets gedoen of uh, beoog jy om soeets in die toekomst te doen? Oké, okay, Ludwig, daar is eindelijk uh, baie reelsgaande <laughs> kopierig en uh, ek sien da's baie mense wat dit doen en dan verhalen vir dit soos een tippoxie, which is fine dit, ek min wat mense doen is dis hulle saak, maar daar is wete wat die ou uh, eindelijk moet nakom gaande dit. So ek het na een keer geloos, ek uh, het besluit om eerder opnames te doen by die huis en soos uh, lyric video's te maak en dit so op te laai om my mense geëntetain te hou. Wat ek nou nog doen, Maar live, nie, ek het het nog nie gedoen nie en ek is ook nie in beplanning om dit op hierdie stadium te doen nie nie. Nou goed Ludwig, jy het gevra om ons nou vir vijf liekies, ons is nou by liekie nummer 2, en ekie ook uit my eie pin uit, en hy is getiteld Stofbad. <laughs> achtergrond agtergrond gee oor, oor, oor stofpad uh, Ludwig. Louis. Uh, ehm wat ek kyk ek is mos maar platteland Nou ek is af die plaas. <laughs> okay. So dit was vir my baie lekker geweest om hierdie te skryf en dit is eintlik een loslid jodel sang. Um, ek moet sê Philip is eintlik 'n joudler in die familie en dit was vir my so belangrik. Ek wil weet wat doen hy en dan sit ek so op sy skool en kyk ek so in sy mond en sê ek van jodel ek wil sien wat maak jy. So ek wou die jouwdelding doen, dit was vir my verskrikkelijk mooi as hy dit doen, en, ja, uh, ek het seker maar die mentaliteit van, anything you can do, I can do, weet so, so dit was vir my belangrijk, om, om om dit toch te leer, en so wil ek nou nou een jouwdeliekie skryf, so dit gaan maar basis oor, grondpaaie loop as kind, en, jy weet naand weg gaan stad toe, en, wie is wees van die uh, groot name met wie jy al skouwers geskier het op die uh, verhoog Wel ja, dit is 'n groot eer en voorrecht gewees om saam so met Lance uh, verhoog te deel met Jason Bradley, Maritza, Barbara Rice, Sullivan, Joey Lane Weet jy, die groot grootgroes country sangers, kan ek maar sê, het ek daarom nou al die, die voorrecht gehad om die skouwers te skeer. En ek denk die grootste ene kie wat ek bijgewoen het, uh, of nie bijgewoen het, nie deel van die show was, was uh, by duisiese plaas. En daar was duisende mense en dit was my ongelooflik om saam met Lance en Sally en Barbara en Jerry Wayne was ook daar gewees en uh, al die manne te kon optreed, dit was, dit was ongelooflik. Jy uh, enige permanente venues waarby jy optreed? Nee, Lidwig, ek nie. Ek is nie, ek moet eerlik wees, ek is nie een kunstenaar wat lief is daarvoor om in clubs en pubs op te treed nie. Nie dat ek neerkijk op mense wat dit doen nie, um, ons is nie rarig mense wat hard keier of so nie um, soos ek sê ek, ek kyk neer op niemand nie as niks fout daarmee om een lekker keierkie te nie en ek het nou al een paar keer lekker gekeier maar dit is nie een environment waar ek voel my siek waardeer word nie, dit gaan maar oor die beat en die ouwens keier lekker, hulle nie is meer wat hier rarig sing nie, so ek verkies um, groot vertooningsbig stage Uh, dit is vir my baie lekkerder, as om bijvoorbeeld in die kroeg te gaan sing, so permanente venues op hierdie stadium, nee, ek het nie, en ek denk ook nie, ek sal in die toekomst sê nie. Jy al aan, uh, enige plaaslike, wel uitgebreide plaaslike toere deel geneem? Ja, toe ons ja. meewel winkels gedoen het, was ek permanent op toer gewees, maar onthou nie, dit is nie baie glamorous nie. Jou promosiewerk het gegaan oor die meubelwinkels dit het nie raar gegaan oor jou als sanger nie. En as jy op jou kop staan in die middel van die pad in die handse slim achteruit vluit um, en het bring sales in, dan sal hulle jou weer boek. So, die wat het nie gegaan oor jy als sanger nie, dit het gegaan oor die meubels wat verkoop moet word. Maar ek was op baie toere gewees met uh, die Joshua Dolls en die Russells en die Loes en die type van dingetjes daar jare geweest. Maar die Grywie train het ook maar sy einde gekry en het uh, is maar baie min promosies wat, wat gedoen word. Ach en weet jy ek blameer eindlik maar hy het naand alle goedkoper en goedkoper en goedkoper geraakt dat het nie meer die moeite waard was vir my om bijvoorbeeld uh, van Venterstorp af Johannesburg toe te rij voor 500 rand nie. Maar hulle plaaslike ookie wat sy met een Hi-Fi promosie doen uh, gebruik en dan jaagt dit eindelijk maar meer die kliente weg. Uh, so dit eindelijk maar een stille dood gesterf. Maar ja, andersens nie, dan sal het nou maar hier een, een, een dingetje wees op verhoog of daar dingetje wees op verhoog maar nie noodwendig een toer as solks nie. Mas al daarvan nou om dit te doen. Het jy al uh, ooit buiten die grense van uh, Zuid-Afrika opgetree? Ja, ek het daarom al uh, Namibie in Kietmans hoop. Uh, daar was a, a feest geweest daar wat, wat ons uh, vergeboek was. En dan ook in Mozambique uh, het ons in die wejaars gedoen. So, dit is die verste wat ek was. Mozambique en Namibie. <laughs> kon kies, wie is die uh, mense wat jy saam met jou so nooi, na, uh, op het toe, so dier die land. Ek is bevoorraag om baie kunstenaars en baie opkomende kunstenaars met ongelooflike talent, um, ek kom saam met hulle werk, omdat ons natuurlijk vir hulle volle producties geproduce het, muziekvideos geproduce het, oe, daar is so baie, ek, ek, um, Jo, Reinhard Venter is definitief een van hulle, hy het een ongelooflike stem, hy is singer-songwriter, so hy skryf meeste van sy eigen materiaal, hy skryf ongelooflik, um, Pauline Matthews, daar is net te veel om te noem, as ek nou ene keer uitlaat, is daar moeilijkheid, <laughs> so, so ja, nie, daar baie wat ek die pad saam mee zou neem, ja. Het jy al van uh, uh, die bekende, jaarlikse kunstefeeste en nationale feeste opgetreed. Vertel ons meer al van en uh, van wat al jy het hier die meeste gehou Ja, ek het al opgetreed by die uh, Kalari Keierfeest en dit was eindelijk ongelooflik. Uh, die klank was amazing, die mense was amazing. En um, ek het uh, en Shoti my man en in Shoti van uh, Alfrut en Bela wat so met hulle susters movies sy bekendheid daarvoor verwerf het. Ehm um, was saam met my of of ek was saam met hulle eerder uh, by die Kalahari Kjaer fees en dit dit is fenomenaal. Uh, ons het aardklop naby ons maar Ek het nog nie die geleendheid gehad om deel te wees van die aardklopfeest nie. Alhoewel ek al aan die kans as in die type van dingetjes daar deel geneem het, maar nie tijdens aardklop nie. En die KKNK is vir my net te ver. En die meeste kunstenaars kerm so'n bieke daar oor. As jy een bieke minder bekende kunstenaar is, dan moet jy jouself befonds en dan is alles absoluut te dier. En die verhoove daar is... Um, Denk vir jouself, die ou gaan Edrioan niet dat duplissie koop, voordat hy Christie gaan koop. So jou CD verkoop het da, daar, daar net te veel kunstenaars. So om jou CD's daar verkoop te kry om kostes te dek is ook een bykie van een probleem. So die grootste een wat ek by was, was die kalaharie keierfeest. Ter soort funkties hou hier die meeste van uh, om by op te tree. Is dit uh, soos private funkties, skouwe, verhoog optredes of uh, nationale feeste. Ja, want ek sal baie daarvan hou om by nationale feeste op te tree. Uh, maar soos ek vroeger gesê, Big Stage is vir my die lekkerste. Ek wil die gehoor, uh, hoe kan ek sê, ek, sonder om het gaat te klink aan my voete hee. <laughs> so, um, ja, nog ene keer wat ek van vergeet, dit was die oekkoekfeest. Dit was actually een feest oor 9 oor 9 daal. En wat lekker was, daar was die hele TV film crew met die ouwe wijn, outside broadcast wijn, wat alles vervullen met, en hulle die footage vir my gegeer het, is op YouTube, as jy mense wil gaan kyk daarna, uh, dus daar waar ek in so, uh, wit, wit rokkies in, many moons ik hou hoe kon ek nou van die feest vergeten, maar dit was net so lekker geweest. Wanneer jy uh, ooit cover lietjes, of is het meeste maal jy, uh, maar jou eie leekies, wat jy op uh, funksies uh, gebruik? Uh, Ludwig, ek Ek is baie lief vir cover leekies. Kijk, ongelukkig, al is ek een leekieskrywer en al het ek een treffer of twee al in gepalm, is dit vir my nou nogal uh, belangrik. Daar is so baie goeie leekies daar buitenkant wat so een mooi betekenis het. Al wat vir my belangrik is, is as jy een cover leekie doen, is, maak het jou eie. Uh, moet nie iemand naaap nie. So ek doen covers. Uh, ek is lief vir covers. Uh, maar dit moet iets wees wat iets van my beteken en dan sal ek natuurlik my je muziek ook inwerk op 'n vertoning. Een van jou eie liedjies die meeste van, uh, om om aan uh, te bid optredes. Wel, ek is verskriklik lief vir jodeling en dit is iets wat nie baie mense in zuid afrika mee doen of hoor nie so ek is verskrikkelijk lief een stofbad, uh, omdat het my eiliekie is en omdat hy juidel so dit trak onmiddelik aandag, as jy begin juidel, dan het jy die gehoorne nogal aan jou voete so jy beskou as jou grootste prestatie ooit en uh, ja, jy, mag, jy mag maar spog as jou program ek sal definitief sê in my debietalbum, ek moet sê ek het drie jaar aan om gewaark En wanneer een mens self-produce, is jy net nooit tevrede met jy eie werk nie. En, uh, my man is 12 jaar ouder as ek, en uh, ek sê dit nou met die doel, want hy is gewoond aan die stem wat bekie meer in die mix is. En uh, dit is hoe dit in die ouder dag gewerk het, jy weet dit is self in die mix, en ek hou van die stem moet hard wees. So ons het omtrent koppe gestamp gaande die album, want hy wil dit op een sekere manier heen, en ek wil dit op een sekere manier heen. En op die einde van die dag um, het het drie jaar geneem, en ek het die wens jy dat ek Dion van de Merwe gaan zin by Fantasia. Eigenlijk gaande bemerking en uh, verspreiding, en dit was een groot uh, voorrecht geweest dat die album actually op die rakke was, en op die um, CNH's het top 10 rakke was. So dit is nou nogal uh, vir die opkomende kunstenaar wat pas die debietalbum uitgereik het, ek denk een groot prestatie om uh, op die rak te kon wees. En ek moet sê dit is hardseer vandag dat het nie meer makkelijk om op die rak te kom nie en het is ook nie eindelijk meer die moeite waard nie, want die mense koop meer digitaal. So ja, ek sou dit as my grootste prestatie. Uh, die feit dat ek ook op Expresso, uh, ek was op Expresso gewees, dit is nou nog een ervaring uh, wat, wat <laughs> ek hier van kan vertel. Um, ek dink al namens Kenele of so ietsie. dit is een omroeper van een of ander groot radiostatie, wat nou saam met my op op Expresso is, en ons moest vroeg die ochend, vijf uur die ochend, moet ons dan in Oldavia wees. En die vrou het, het, het eet verslaap. So nou, ek, ek is nou nog bezig met my kap en die volgende momente kom roepel en my sê vir my, luister uh, sê die dames is nou nog nie daar nie, Annelie, haar naam is Annelie. Uh, Annelie is nou nog nie daar nie, ek moet onmiddellik inkom, want uh, die kik is live, dit word alles live gedoen. En ek is, eindelijk is my my kap nog nie klaar nie, nou, nou wil die julle my basis nou in, uh, op die set in. En ek staan in hierdie kombaisie ding van expresso, en uh, die een aanbieder staan en praat met my en my knie geraak toen nou al aan die laai aan die achterkant van die, van die kombuiskas kan ek maar sê en die laai gaan toen al oop en terwijl ek praat probeer ek nou met my knie vir die, en is alles live daar is niks word uitgesnud nie, probeer ek nou hierdie, hierdie laai toekry wat nou die hele tijd hier tegen my been is terwijl ek praat So, ek denk dit het nou nogal baie komies gelyk, want het lyk om tred of ek daans, <laughs> wat ek hierdie later weer toe hou. Maar nou ja, um, en dan later het hulle nou verder met my gesels oor die album, wat uh, vir my een groot prestatie was om, om, om, om op so'n program te wees. En wat lekker was, hulle het, ek weet nie of hulle dit nog so doen nie, want een van my vriende het gesê, hulle moes allerlei kostes dra, maar toe ek gegaan het, het hulle my vliegkaartje afkaap toe en my akkomodatie, alles betaal, Um, vir, vir die onderhoud en dan was ek ook op uh, die kyk net op 10 geweest met papa's en mysie kind die album so uh, dit, was, dit was feeste dit was deel van, van hoe kan ek sê, my grootste prestatie my grootste prestatie ooit ok, hey, uh, dink ons is recht vir jou derde aanbieding uh, waarna gaan ons luister vertel ons Ok, let weg jy, jy nou vir my daar, Delikkie, ek gaan vanaf my country album wat ek uitgebring het, as getiteld country is your way, en ek gaan die ene wat Renel, er nou selfs in die liriek van geskryf het, en ek die melodie van geskryf het, and it is saint sinners and the dreamers without names. Then tomorrow doesn't matter And yesterday never died Hold today like an old paper bag Forgetting you can never have it back Tell me I can reach the sky Judging you, judging me Cry me a lace And tell me No more of your lies Every saint has a past Every sinner a future Without names Make no promises Just hold me one more time And love me in the darkness Of the night Before today dies In the arms of yesterday that it's just now beginning the sins of the saints and the prayers of the sinners among us loving like this would be once someone's loving daughter every drunk with someone's heart even tarnished hearts once were bright and even blind men can look at you in love. dreamers without names duidelike country klanke wat ons daar hoor wat uh, natuurlijk uh, vir ons die veelzijdigheid van Chrissy wees. Je weet nie wat die B-flat is wat hier uitkom of, uh, maar, die, ja, dit is baie flexible. Middens die vervaardiging van jylle TV producties, die extra myl, wat gaan oor die realistische sake van uh, politie sake. En, eh, uh, ook die ander reeks oor die oud springbokke springbok stories was julle self betrokken by die journalistieke werk en die uh, navorsing vir die uh, uh, reeks uh, Ludwig, ja, weet jy, um, ja, ja. geloof dit as jy wil, ons het alles gedoen ons het van navorsing kamerawerk, editing absoluut alles onder een dak gedoen scoring die works Uh, die extra mail was ons heel eerste TV reeks het ons vervaardig het en dit was een belevenis op sy eie. Want kijk, die politie is nie makkelijk om hier samen te werk en die politie is ook nie baie lief vir die media nie. Want die media um, haal hulle gewoonlik uit. So ek onthou ons het lang gesikkel om toestemming te kry en die samenwerking te kry. Uh, van commissaris Pason en sy het eventueel ingekoop en verstaan dat ons uh, die politie in een goeie licht wil plaas want daar is politiemense wat absoluut uit hulle pad uit gaan om, om een dienst te doen vir ons mens in Zuid-Afrika en dit is wat ons wou wijs in um, die realiteitsreeks dit is werkelike sake wat gebeur het wat ons gereenact het en dan onderhouding met die mense wat betrokken was, het ons dan ook op die programma gehad en daar het uitgesa in 2010 op Kijknet, in 13 episode realiteitsreeks. Dan het ons springbokstories gedoen, ons oud springbokke, dit was nou een feest geweest, dit was verskrikkelijk lekker, ons het by hulle gaan keur in hulle eie huise, en ons het daar met hulle onderhoud gevoer oor uh, uh, eindelijk meer op wat hulle alles aangevang het, so uit die A, a komiese a, grondslag gehad a, a, tydens die program en ons twee aanbieders daar was Bally Swart en a, John van Rendsburg en a, jy met John van Rendsburg beleef sy huis is een museum daar is nie een blokkie oot in die huis nie, dit is net rakbietruie en balle en memorabilia wat jy, jy kan dit net nie verduidelik nie, as jy daar instap Je, je kan nie denk dat iemand actually so kan lewe nie, selfs van op teen die grond tot op teen die dak is alles is net memorabilia van, van springbokke en, en, en bekende, uh, uh, hoe kan ek sê, sportsmanne wat hy daar het, so dit is ongelooflik. En om die uitsprongbokke uh, te ontmoet was amazing. Om vrik te preek, ek het so gelaag daar oor. Ek en my sien, Duan, het uh, toen nou van Ventersdorp af Magallies toe gereid uit op Haist, ek weet nie of hy nou nog daar blij nie, maar op Daistar met hy so eind uit Magalliesburg geblij. En Filip moest toen nou die die twee aanbieders vir John en vir Bali gaan in Johannesburg. En Filip het so bekie verdwaal, maar ek en Duan kies toen nou reeds bezig om die toerusting op te stel en so. En om vrik blij, Uh, uh, vir Philip nou half uithaal, omdat hy kort kort vra het verdwaal, weet hoe moet hy nou daar kom en dan raas en dan sê, jy is hierdie ouders die mekaar, my machtig, hierdie oud hy verstaan nie wat ek vir hom sê nie, en weet, somma hy is een poepel, weet, en, en to Philip, <laughs> en, en ek gaan nou maar niet aanstel op, en dan lach ek nou maar vir hom frik, en wens jy wil die Philip nou daar aankom to soen groet en my dan, nou, hallo my liefie en die hom frik kyk ons so en hy kyk vir Philip en hy kyk vir my en hy kyk vir Philip en hy kyk vir my en hy sê, is jylle twee sê, ja om vryk, is my man <laughs> maar word so rooi <laughs> hy word so rooi om die oor want hy het die hele tyd skelle en hy oor hierdie ou wat hom daar die hele tyd ben en die hele tyd verdwaal meen, dan was dit my man <laughs> want die man, het was vreselijk oulik Ja nee, dit was paie lekker om hierdie mense te ontmoet en ons was betrokken met elke facet van beide reekse. En ons het intussen tyd het ons nog paie reekse bijgedoen, maar ja, ek kan nou nog nie raaracht daar oorgezels nie. Jy yeah, moet yeah. stage anxiety voor optredes, word het makkeliker oor die jare of uh, het het uh, jou rechtig nog nooit geplaan nie? Weet jy, Ludwig, ek, ek sing nou al vir baie jare, um, ek het al vier albums plus een uh, so, wat noemde dat compilatie album, deel van een compilatie album ook gewees en ek moet eerlijk wees, die eerste liedje waarmee ek wegtrek, moet vir my baie bekende, ek moet nie oef te denk aan die woorde nie net laat ek gemakkelijk raak en dan is ek fijn, so ek krijg ...tot jyden vandag toe kry ek nog steeds anxiety. En ek denk dit hou een mens handel. Ek denk dit hou jou voet op die grond. Jy bet, dit is een groot belangrike ding. En jy kan gaan kyk na die groot grootname. Ek, men, ek het hulle persoonlijk geken, ek het van Matt persoonlijk geken, ek het van Lance persoonlijk geken. En die grootste ding van hulle is, hulle is so uh, plat op die aarde. En dit moet hulle ou altyd bou. Dit is wat ek by hulle leer... Is, jy is nie beter as die volgende persoon nie. En sonder jou fans is jy niemand nie. So my nooit grootkop in hierdie bedrijf. Moe nie, just don't go there. Okay, jy is nie die beste ding naas na ek je brood nie. Okay, just get it in your head. So dit is baie belangrik om jou voete op die grond te hou wanneer jy vooral in die muziekindustrie is. Nee, Bly jy bedrijwig wanneer jy nie uh, optree of gereed maak vir optreders nie. Uh, ja, Ludwig, dit is eindelijk een teersaakie in die opzicht van optredes. Ongelukkig byt die mark vir al die opkomende optredes of, of opkomende sangers vreselik uit en verwacht dat hulle gratis moet sing. En dan hierdie, hierdie organisers van, van shows, hulle vergeet opnameskoosgeld, backtrackskoosgeld, uh, petrol, Petrol, um, toerusting, dit is, dit is een dierbedrijf hierdie, en hulle verstaan ook dat exposure is belangrik, en dan sal dit nou een insameling lees vir een of ander persoon of instantie, en dan word daar verwacht van die sanger om gratis te gaan sy. Nou, ja, ons allemaal het seker na nou al een paar gestap, en op een stadion moet een mens sê, genoeg is nou genoeg, Um, ek het drie sikke type shows wat ek doen in een maand, ach, uh, nie in een maand, ten excuse, in een jaar, en dan is dit dit. Uh, ek kan nie permanent vir nie gaan sing nie, want onthou, ons het ook Angel Music Studio Productions, ons doen klankproduksies, ons doen videoproduksies, ons doen uitsaai-produksies, so ek het verskrikkelijk baie werk in die atelier. So dit er is nie van my die moeite waard om vir nie te gaan sing, my eie petrol te dek, en een dag uit die atelier te wees, om as jou te gaan doen nie, dit, dit, dit maak net nie bezigheid sens nie, so as ek nie optred nie, of nie recht maak vir optreders nie, dan is ek bezig om ander mense famous te maak, as ek het so kan stel. As het nie vir jou sam of uh, muziek was nie, wat sy beroep, sy jy graag wou doen? Leedwig, dat is geen lekkerder beroep as wat ek doen nie, Um, afgesin van die sing en die muziek maak en liekie skryf om saam met sangers te kan werk om saam met talent te werk dit is so vervullend om die droom vir die sanger te kan waarmaak dit is die meest vervullendste werk wat jy kan kruis so ek, ek is bevoorrecht om te sê dit wat ek doen doen ek omdat ek lief is daarvoor nie omdat ek hoef nie doen jy uh, enig iets om fiks te blijf, soos uh, uh, om te gaan draf, of uh, gaan jy naar die gym toer? Ludwig, ek spoot altyd, ek sê, ek het uh, uh, Chrissy Boude, uh, want ek sit voor my rekenaar amper 24-7. My fiksheidsroutine is, wanneer ek moet gaan piepie, <laughs> Schies, wat ek het nou so oor die licht sê, maar dit is ongelukkig die waarheid. Ek krij nie rarig tyd daarvoor nie, en een mens moet eindelijk tyd maak. En een mens moet en ek tyd vir jouself ook maak, want partij daar dan syl ek, ek staan op, maak my koffie, kom sit voor die machine, en dan begin ek werk, en dis eindig verkeerd, en ek moet sê, daai, daai manier van werk, om altyd ander mense vir jouself te stel, um, is nie gezond nie, jylle moet het nie doen nie, my sien help my so bykie so nou en dan, dan syf my mama kom ons strek net so bykie, want die ouderdom raak ook nou bykie erg, Um, ek is ook die diabeut van die ander van 16 af, so ja die lijf is ouder is wat die, wat die kalender sê, so ons sikkel maar so n bykie met artritis en die type van dinge, maar uh, ja my werk, uh, uh, maar vererger dit ook, weet, ek, ek moet eindelijk so elke uur net, al stap ek net om my huis. Die enige ander stokperkies? Ludwig, ek is a self-proclaimed workaholic. Jy wil my nie beleef as ek niks het om te doen nie. Dit is een nachtmerrie. Ons het een dag uh, besluit, so 5 jaar gelede, het ons besluit, ons gaan vir 4 daag net so'n bykie maag uit toe. En ek mag nie my phone aan sit nie, ek mag nie my rekenaar saamvat nie, ons gaan net rus. Ok, die plekje wat ons toe nou gehier het, het een wasmachine en een timel En is al te lekker, uh, ons ontspan lekker en ons maak lekker saamkossies en is op die strand en elke ding. En Philip kruid in een warm en hy leed op die, midd die middag, leed op die bed en hy slaap so'n bykie. En, uh, Ja, sy het na so in sy onderbroek geleen slaap, en toen na wakker word sy was sy broek, ek sê, oor oh nie, ek het hom gewas, want <laughs> da was vir my niks anders om te doen nie, so, if something hits the floor, dan was ek hom, <laughs> want ek het niks om te doen nie, so ja, da is nie self anders meer vir my nie, ek, ek is a hoekhaal, ek hoor, so stokperkies, da is die tyd vir syke goed nie, dis net werk, werk, werk. Ons is gereed vir jou volgende, elektie. wat gaan jy vir ons aanbied? Kom ons, oor. Nou, ons volgende liedje wat uh, ons nou kan luister liedweg, denk ek, is uh, Whispering Hope en dit is... Uh, is nie, die weet nie, is het uh, wat die trio, die trio wat syng, dit is Lance James, Maritza en Chrissie Rousseau met Whispering Hope, en is afkomstig van Gospel from the Heart, uh, dit is uh, my succede en DVD wat beskikbaar is, uh, as jy dit graag so wil aanskaaf. With an angel reading and listening on her Hope with a gentle persuasion Whispers a comforting word done hope for the sunshine to tomorrow So advance ons bied tot vir James aan as een beginner op die horizon looking in. Nou dit was een prachtige trio van Laans, Maritza en Chrissy wat daar gesang het. Wat leid voor in die onmiddellike toekomst vir Chrissy Rousseau? So. Enige optreders, besprekingstoure, albums of enige tv-produkties wat op pad is? Ludwig, ja, uh, ek wil graag nog in hierdie jaar ingepas krijg een album. En dit sal duete wees wat ek dierie jare gedoen het. Ek net my, by my eie goed uitkom. Ek is ongelukkig so bezig met ander mensese goed dat dit, dit is maar minnet ek by my eie goed uitkom. Uh, duete wat op, op mensese albums is wat my gevraad om duete saam met hulle te doen wat ek op een album wil vastvat en dan net ook te koop aanbiedt so dit is nog een nieuwe planning vir hierdie jaar en ja, gloed het as jy wil, daar is 5 producties wat klaar vir is wat binnenkort gaan uitsaai en uh, soos ek sê, dit is nog so bietje van een geheim, ek kan nog nie te veel daar oor uitlaat nie Wat is soort optreders? Is jy uh, beskikbaar om uh, om by op te tree of om geboek te word voor? Litwig enige plek waar mense muziek waardeer en geniet, is ek beskikbaar vir. Ek het my eie klanktoerusting wat ek saamraai, en ek kan vir so tussen 3 en 500 mense kan ek klank doen. Uh, so ja, ek is beskikbaar vir, vir enige plek wat muziek geniet en waardeer. Om bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk? Indien jy enige voornomers of e-postadresse noem, erhaal hulle asjeblief heen, lees het starig Ludwig Jaan, die mense kan my bestieder en my man kontak, Philipp Ressau by 0835130505 en hulle my graag wil bespreek, uh, hulle kan my ook contact dier my Facebook page, Chrissy Ressau, dan is daar ook een page Chrissy Klets, dit is eindelijk my omroepernaam, ek is een vryskit omroeper ook, uh, ek is nie vast by enige radioastasie nie, so my program saai oor verskye radioastasies uit, uh, so hulle kan selfs onder Chrissy Klets, KLE-TZ, kan hulle uh, um, my contact of op uh, Chrissy Ressau, kle uh, daar is onderin vier profiele ongelukkig kan een profiel net 5000 mense vat, so dit is die rede ook daar een tweede, derde en een vierde enekie is so ja, hulle kan my daar kontak of hulle kan vir my e-post stuur na Chrissy Klits -e -e gmail.com En ek net gauw jy Philips' nummer geer, is 083-513-0505. Zou van uh, jy albums beskikbaar in die bekende muziekwinkels, of hoe maak jy luisteraars om van jy CD's of online muziek te bestel of in jy handen te kry? Weet jy, Weet jy, um, jy um, by C&A is papa's my second nog op my aankoopluis, so jy, jy kan dit daar bestel, want want daar is 10 jaar terug wat op die rakke was by hulle, Maar ek zou eerder voorstel dat jy digitaal gaan koop dan jy kan dit by iTunes kry of jy kan dit op Google Play, al daai daai digitale plekke kan jy by koop en indien jy graag 'n harde kopie wil hê, kan jy my gerus inbox uh, of jy kan vir Philips skakel by dieselfde nommer 083 5130505 en ons versend dit vir jou. Dan nog iets anders wat uh, die weet van Chris Hirsou wat ons nog nie Ja, ek kan net vir die luisteraars sê, sluit geris aan by my Facebook blad, om op hoogte te blijf van my muziek en albums wat vrygestel word. Ek wil ook net noem dat ek nou al vier albums uit uitheet. Die eerste ene keer is Papa's en mysekind wat nou toenig tien vrygestel is. En dan nou weer onlangs Uh, uh, re-release uh, re is uh, so dis papa's en my sekund wat beskikbaar is ons het Countries Your Way wat die volle country album is dan het ons um, Gospel from the Heart wat ek sal met Maritza sing dis een CD en DVD uh, die een kant uh, um, dis in die DVD kast en die ene kant is die muziek en die andere kant is daar muziek video's van elke liekie 'n uh, baie oulike pakkie daaro. En dan ook het ek 'n uh, Country Fevers, nog 'n country album wat ek uit uh, wat ek uh, uitgebring het. So al hierdie albumpies is beskikbaar by my en ook digitaal beskikbaar. Ooh, voorlaaste aanbieding. Voor ons uh, groet en ek uh, daarna nou gaan uitspeel met jou Your Ling wat gaan hierdie ene wees. Ja. There's a long black train Coming down the line Feeding off the souls that are to Stay away The train is a beauty making everybody stand Its only destination is the middle of nowhere But you know this victory am Lord I say ons is gereed om af te sluit, vertel ons meer van jouw link voel, waarmee ek gaan uitspeel hoe nou er gang het en wat er het geïnspireer en is het dier jouself geskryf en getoond zet weet jy, nie, dit is nie oorspronkelijke liek in die loodweg, jouw voel is a, is a, a cover um, die mense kan om gaan, gerust gaan soek daar op youtube jouw link voel Um, ek het iets gesoek wat nie so bekend is nie, sy leerboemte Joudel, al die goekies woord hier, pas het Afrikaanse kunstenaars gesing, en ek het iets gesoek wat iemand nog nie gekover het nie, so Joudelingfool het in die kategorie ingeval, en het vertel so een lekker story, uh, ja, en ek is, ek is mal oor uh, die stijl van Joudel op Joudelingfool, so nie, het is glad nie my eie nie hoor. Joudeling Ful is geskryf ter Wiley Gustafson en hy is ook die oorspronkelijke sanger van, van die nommerkie Joudeling Ful. Baie dankie Chrissy vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed toe vir die toekomst en ek groe ons gaan op baie meer van jou hoor en dat die besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie baie dankie Chrissy, vir my een voorrecht om met jou te kan gesels. Lutwig ek moet vir jou baie baie, baie dankie sê, dit was een absolute voorraag dat ek sal met julle kon keir en uh, baie baie dankie vir die goeie wense, dit was Oeps, amper begin ek dan met uh, joudeling voel maar ons het eerst die finale afkondigings om te maak dit is tyd vir my maf te sluit en ek vertrouw julle het vir Christie geniet soos ek ook self gedoen het uh, onthou my muziek van die uh, nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een van julle is bespreking wil maak vir funkties of enige van die ander optredes, van enige van die kunstenaars wat in die program optred, wees seker my jou e-post te stuur op ludwigventer at en sees dit ook aan admin by netradio.co.z die ludwigventer is als aan mekaar en is al klein letters en die lidwig word gespel L U D W I G lidwigventer@live.co.za of julle kan my bel ook op my selfoon en dit is 072 541 9803 ek sou julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat op lyn Skype onderhou wat beskikbaar is daarvoor vir 'n onderhoud van so ongeveer 30 minute vir uh, die doel om uh, vir bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my selfoonnommer 072 541 9803 tot volgende week maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Tuka tot nou Om drie namerig is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegeweens. Ek speel dan uit met Chrissy se jouling vol, lekker luister, en cheers vir eers! A small town boy from Montana He wore a red bandana With a guitar always close at hand Played by his intuition He had but one ambition To become the greatest Yoda in the You could find him in the streets In the alleys and the bars Correcting and perfecting his tune while the town folk just laughed until their backs He was a local Yoda legend be his only friend One day he disappeared and the town folks cheered, hooray, will never have to hear him again No longer in the streets, in the alleys and the bars, could you hear his some tune? For the boy I'd gone and taken with them he song of the local yodels Did he hear coming in so loud and clear? It was the local yodeling clown. It was heard in the streets and the alleys and the bars. A voice that runs so true. They heard that shout and they knew without a doubt. It was the local yodeling clown. Yodeling clown.